Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin. Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men të beahum bi Ihsani la Jomiddin Allah në madhruar e falendrojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali e kërkojmë lafdata dhe bekimet e Allah qofshin bi Muhammedin aleyhi salatu wa salam bi familët i shokët dhe të gjitha ta që ndjekin këtë rukë dhirëndin e fund të kësaj bote të ndrëllat dhe zër dhe motra po të komi dhe son të meleni Allah të dhogjel në takimin e zakan shumë të ditë s dhe do të vazhdojmë edhe sonte me lehnallahu te me serinqje kemi filluar to trajtojmë koh më herët që ka të bëjë me rrëfimet e Kur'anit. Dhe në takimet e kaluara kemi trajtuar rrëfimin e Ibrahimit alayhis salam dhe ndërtimin e Ka'bas dhe i munduar që këtë trajtim ta bëjmë nga disa kënde, andaj na ka marrë disa ligjërata me radhë dhe shpresoj se kemi përfituar nga kjo histori e rëndësishme e njerëzimit. Edhe sonte do të vazhdojmë me një tregim të radhës i cili është gjithashtu i ndërlitur me Ibrahimin Alayhis salam, për shkak se Zoti xhallaxjalaluhu ka folur shumë për këtë pejgamber në Kur'an dhe ka mësime dhe udhime të shumta që dalin nga rrëfimet e këtij pejgamberi. Prandaj nuk do të mjaftohemi vetëm me një rrëfim për këtë pejgamber, por do të mundohemi që të marrim më tepër se si një rrëfim që të mundohemi që të përfitojmë sa më atë për nga jeta edhe nga proja e këtij pejgamberi të madh. Kyuall është për rrëfimin që ka të bëjë me polemikën dhe debatën që zhvilloi Ibrahim i Alajihislam me mbretin Nemrut. Edhe çdo gjë levorë për shkuar në një ajet të vetëm, mirëpo kjo është mrekullia e Kuranit. Do thotë një rrëfim me plot ursi dhe plot dobi i përshkuar në disa rreshta shumë shkurtimisht në aspektin e formimit, në aspektin e formulimit dua të them, por shumë i gjer dhe shumë i thellë në aspektin e kuptimit dhe përmbajtjes. Zoti dëshëgojle për mend se Ibrahimu alayhis salam mundoi vazhdimisht që popullit të tij t'asëronte se adhurimi i idhujve është i kot, është i pashpres, është i padobishëm, do se njerëzit duhet të kthehen në tumën e pastër e cila pa dushim i këthen të këtë adurimi i zotit i, i cili është një dhe i vetëm dhe nuk ka shok. Dhe i dini përvojët i brejimit asëm këtë drejtimi cili një herë i u këthyja dhe të tëtë zotrëve që ata i konsideronin me ndikim në aspektin e e ujeve. Për ndaj i u këthyja djelit e hanës duke thënë kjo është zotim, po së përendoj tha unë nukë. E adoroi kur të voglin duat jet një më i madh. E pas sa doli dilli, tha ky është zot jam se ky është më i madh. Pas sa përendoi, tha ona ata që përendoi nuk i du. E dheni përvojën e Ibrahimit alsami se çeli realisht nuk beson te as në han, nuk beson te as në dille, as nëje. Mirpo dëshënt që përmes kësaj mënyre më është vlerësuar besimi i popullit i për ta prezantuar si të, si të pa baz të argumentuar. Gjithashtu edhe veprimi i ti, tij teatral i çeli ju këthyve idhujve të ndërtuar nga dorë e babajt e ti e që në një ras saktuar i rënaj Ibrahimi a.s. dhe së patën e latek ko ka atimet madhit dhe ko ru pëtën menfa leha dhe bi alihetina kush është ai që këtu i ka bën me zotën aton atere Ibrahimi a.s. më tha me siguri a i madhi pëtëni a i atë në seflat dhe ata pa dyshim se u goshtuan nga kjo përgjigje Ibrahimi a.s. mga se thanë ata nuk flasin Andaj tha uffin lëkum Mirë për juve Si adurani idhuj Dhe zotna që nuk flasin E lere më të kendu një dikim tjetër Dhe kështu vazhdan të i vazhdimesh Me babën e ti, me poplën e ti Dozat që të debatante, të diskutante Dhe përvojate i vrajimit Në debat janë shumë frydhënse Diri sa poplën ti Do tëtë E pasë me këtë njëri nuk bënë pun Polemika, nga se i në pashtën gjitha Mejdan Nuk bënë pun debati Anda nxor një vendim për Mehdieg Ibrahimin alajsam si mënyrë e ekzekutimit ndaj tij dhe hakmarrjes për idhut e tyna. E hodën edhe në zjarr, por prap Zoti xhallahu ta thotë fenjahu Fe Allahu minan nar. E shpëtoi Allahu xhallahu nga zjarrri dhe dheni se i tha zjarrit ya ja naru kuni bardan wa salamun al Ibrahim. Tha Zoti xhallahu alaa zjarr bohu iftaht dhe bëu shpotues dhe shpëtimtar për Ibrahimin alayhis salam dhe shpëtoi Ibrahimin alayhis salam. Pastaj kësaj i urrit nomi dhe autoriteti i Ibrahimit alayhis salam. Nuk po mund të pushtet në debat, nuk po mund të pushtet në polemika, madje nuk po mund të pushtes as me dënim. Dhe padyshim se u b i njohur dhe filloi të laquohej më së madhe emri ti. Andaj e mori përsi për mreti, i tij. Andaj mori përsipër vetmëreti i atij vendi, respektivisht i Irakut, nga sikur që un kam thënë, Ibrahimi asoj mos rrit në civilizimin e Babilonasve në Irak dhe në atë ku ishte mbret i Babilonasve dhe i civilizimit Babilonas ish në mrudit. E thiri Ibrahimin alisom të palati ti që ta merte vetë në pyytja dhe dëgjëntën nga vetë aj se cilë është ajë zat që Ibrahimi alihisom po e aduram posti. E se në mrudit prezendojshë i zat mbretin dhe asekojshin zatë të popëve të tjera. E këtu zhvillon një debat i rëndësishëm në këtë pallat në prezencë të, do të thot udhëheqësve dhe përkrahasve dhe mbështetësve të Nimrudit dhe Zoti xhëlaluha e përmend do të thot këtë ras në rast në Kur'an. Rasti i hebrej Metalehson të ndërrlozor në lidhje me debatin dhe diskutimin e bërë me Nimrudin nuk është përmend në librat e mëhershëm. Spoku nuk është evident, a ka qenë është larguar, nuk e, nuk dihet apo pun, por nuk është. Do është Kur'ani ai që e ka atë ekskluzivitetin e përmendjes në këtë rast dhe kjo është më, më rëndësishme për ta kuptuar, ngasë është diçka e veçantë që Zot xhallahu te ora e ka përzjellë me përmend në Kur'an. And Allah xhallahu te thot: Alam tara ila alladhi hajj ibrahim fi rabbihi an aatahu allahul mulk A ke pati atë, ose a ke vreti atë, a ke, at, ke dëgju lojimin ati cili E kundërshton të dhe polemizon të Ibrahimin alëshan për zotin e ti Idhë kallën e u Ibrahimo Rabbija ledhi ju kji vë ju mit Ibrahime i tha zotin mështë ai cili jap jetën dhe vdekin Kallën e u kji vë umit Tha edhe unë bëj kështu Edhe unë jap jetë edhe unë bëj me vdek të tjeret Atër Ibrahim e se më tha, fa inë Allah jeti bi shëmë si minë lëmashriqi, fa e ti bi ha minë lëmagrib. Fa zotja me bën që djeli me linë nga lindja, apo dhe të shkon ka përëndime, ndërsa në qofë se jeti si zotja më bërë atë që të linë nga përëndime, fa buhi të ledhi kefër, u shtangë dhe unë pashtë ajë që më hojë, wa Allahu la jehë dhe në kaume dhe dhalimin, ndëja Allahu ata që janë zulumqarë, dhe ta që në të pa drejt, nuk i u zënë në rrugën e drejt. Ke është ajete që Zotë Gjelleora në ajete në 258, flat për rëfimin e Ibrahimit a.s. dhe debatit të ti me mbretin në mrot. Para se se të ka lejtë të komenti këti ajete dhe këti rëfimi me dobit e veta, duha që të bëm një loj në loj ndërlidhje mës këti ajete dhe ajeteve që janë para këti ajete dhe pas këti ajete. Nëse për ta kuptuar drejt një ajeti është mirë më ndërlidh shpesh edhe me kontekstin ku është përmend. Ngase konteksti i ajetit shpesh edhe t'i jap kuptim posaçëm të kuptimit të vet ajetit. Përdolemse nëse ndonë dhe shkput nga konteksti një ajet e ke vështirë me e kuptou. Andaj, përsinë me vëmendje këtë renditje të mrekullueshme, të mahnitshme, me të vërtetë që të lënë pa mend si Zoti xhallahuala i rendit ajetet dhe ishpallos argumentet. Në jetin 255 në surën e lbekara, ku është kjo jet, Zotë Gjallewala përmanë cilë në jet, a jetin më të madhë në Koran, a jetin kërësien, 255 është a jetin kërësia, a jetin më i madhë në Koran, a jetin kërësien, a jetin ku Zotë Gjallewala në mënuj të mrekulushme, e ka lavdruar vetë në ti, pra ndaj në dhjetë pika të ndara në a jetin kërësia, është lavdruar Zoti xhallaxhelalu Gjell lavdrim dhe madhrim që nuk mund ta përpilon asnjë gjuhë në botë as një kokë e njeri të vet. Ky është ajeti më i madh. Dhe ajeti më i madh në Kur'an të ndërlozur ka të bëjë me lavdrimin Allah e Allahut xhallaxhelalu dhe madhrimin e Tij, apo. Edhe që nën kupton se ky ayat nëmsën, ajeti ul kursia nëmsën, se si duhet të rregullohet raporti mes Allahut dhe krijesës, apo? në bi cilën në bazë në dërtojt këra part në bi bazë në madhërimit dhe lafëdrimit dhe mirënjohjes dhe falenderimit dhe adhurimit dhe përkushtimit e nënështrimit ekseverat andaj Zotë i Gjallewala në ajetin më të madhën në Quran në mësën Allahu Gjallu Gjallu si ajë adhurot dhe në bi cilën në bazë në dërtojt raporti jonë në kë raporti jonë më Allahu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gj Mas ajetit më të madhë në Kur'an 255 Ajeti lë kursia Mas ajetit më të madhë në Kur'an Ajeti më i madhë Që nga i regulon raport me Allah Nga lewala Vije regulli më i madhë I raport me së njerëzve La i krahe fit din Nuk ka imponim dhe dhun në fe është që është i bindje Kjo është ajeti qëli regulon raport me së njerëzve Nuk ka dhun Nuk ka imponim Sikur që e ka reguluar raportin mes zotë dhe njerëzëve, reguluar raportin mes njerëzëve. Kad të bejënë rushdu minë lëgaj. Allah u gjellë u alë a thotë, me shpallos në argumenteve, me vet ajët të lëkursin nëse ledzan, usëqarua e us ed drejta nga padrejta, e ed vërtejta nga kota. Merë ajët të lëkursin, ti që e lefdërin, Allah u gjellë u alë me te dhe le të mundohet diku është pëndë një zot tjetë e le të turë që farët do lejt levrimi dhe vargje. Shëtë kërë e ku është, aja që zotë e ka, a ku e kanë të tjere, ta përëndaj, për ka të të bejë në rushtë në minë lëgaj, nuk kanë e për dhunë, nuk kanë e për imponim, nuk kanë nevoj për agresivitet, nga se faktë të din ashtë fëqishme, ashtë të qarta, sa që vërteta triumfan. Ka të bejë do thot raportet mes njerëzve e kur bie fjala për raport me Allahut dhe raportet mes njerëzve më së baza ndërtohet pas te dhe e njëja e vërtetës vazdon Allahu në ajetin 257 thot Allahu waliyu lladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allahu jallahu thot Allahu jallal jalalu është ai cili është miku i besimtarëve ai është që i nxjerr ata nga errësirat e ndryshme në dritën e ti nuk e bënë këtë me dhun nuk e bënë këtë me imponim Zotë Gjelle Gjelaluhu për fërës ju, a i ka mundësi Allahu Gjelle Vrë thotë në Koran po të donë të Allahu ala usha e rabbu ke po donë të Zotët do të besonin të gjithë në tuk me do është Allahu Gjelle Vrë a kishë me mbetë mës besimtarë në tuk ju, a ju akalen këtë të drejtë me zilë Për ndaj Allah u thot, në darja njezve, në besimtar dhe jo besimtar, në ata që Allah u në më mëdhrujnë, dhe ata që ati shok i bëjnë, realisht është në bas të fakt dhe argumenteve, në bas të bindjeve, në bas të disa prirjeve të brëndshme, në bëjtë cilat prirje, dhe në bëjtë cilat pregaditët të brëndshme, zotë i gjëllëole u dhe zëndi ken. Këtu thot, Vë liju ledhine amenu Allahu gjallora është mik i atyre që kanë besuar Ata me besime të tyre kanë merituar Që Zotet tjetë miku i tyre Që Zotet tjetë përkrasi i tyre Ndërsa Vajzden Allahu gjallora ja, Ndërsa ata që kanë mua laun Dhe kanë besuar në diqë tjetër Ata pa dy shumë se Janë të përkrahur Dhe janë të ndezur nga Djalë i mëllkuarë të E kur këtë Allah u gjellë e përmen se këtu e në faktet që flasim për Allahun kjo ajet është për raportet që fletë me njerëzit Kështu Allahun bi këtë bazë Allah u gjellë e wala e u dhe zonë diken dhe nbi një bazë tjetër që do dhijem më vonë Allah u gjellë e lene dhe vijem diken gjithë mu në bazë të drejtsiz dhe mirësis dhe bujaris kur edhe asë njerë në bazë të patrejtsiz kur këtë zotë për e përmen e sirë një shambull konkret Ajo është polemika e Ibrahimit alayhisalem në Mrudtin. Shikoi Ibrahimin alayhisalem si model i udhëzimit dhe si model i njeriu të ndriçuar me me dritën e Allahut xhallahu teala i cili erdhe me besim, edhe me logjik, edhe me arsye ishte në epërsi ndaj mbretit. Da shikoi mbretin i cili kishte pushtet dhe kishte pasuri, por nuk kishte i ndriçuar me udhëzimin e Allahut xhallahu teala. Andaj vija si rjedhoje natës në E këti të rejtimi, tash edhe praktikisht në darje e du njerëzve, du modele dhe, e që tash nuk bëhet në bas të padrecis, njëri ishte i përullin dhe i laot, tjetëri ishte i naqor. Njëri ishte i nështruar, e tjetëri ishte me ndjema. Pra ndaj nuk ishte mundësi që të kjetë njëti në pilog, të kjetë njëti përfundim. Njëri besimtar dhe falndruas, tjetëri mohuas dhe arrogant, por dhëtë njëti a laot. Kjo së dëllohet, dhe të Gjasallahu dhe jallahu nuk i bën të barabartë gjithë Zoti jallahu ala të drejtit me të padrejtin. Nuk i bën të barabartë besimtar dhe besimtarët. Ata që Allahun e falënderojnë dhe ata Allahun e mohojnë nuk mund të jenë të barabartë tek Zoti jallahu ala. Madje Allahu thotë male kum kayfa tahkumun? S'çapo, me biçën e bazë po shikoni. Është shumë normal që Zoti jallahu ala të bëjë dallime mes njerëzve në disa aspekte, kur bije fjala për udhëzimin dhe besimin. Gjas disa kërkuan dhe e pranua dhe u nështruan dhe rhodisë atyre u inë atasën u rebeluan dhe u të reguan kryenejë dhe mendjelartë pra nda e ata vetë me jetuan dhe viju në Allahu Gjellar Luhop pra ndaj që ka këtë rrëdoj të rëndësishme dhe Allahu Gjellar Luhop këto thot pasaj elem tëra pëllan kër rëfim praktik apo i qëre zbërëthen praktikisht atomësime teorike të thëna në trejit e për më parshme Allahu Gjellewala thot Elem tëra ile Ele dhihage Ibrahim Elem tëra Kjo elem Gjunera bërë është pyjtëse Por që dhije në formën e Habi dhe Qudis aske, aske ke patja Në të kuptim Do tëtë Qudi dhe Habi Qka ka në tuk Qka buj njerëzit Shikon e këtë shembul se ku mund të përfundan njëri ju i rebeluar, ku mund të përfundan ajë që me inat dënë me i trejtu argumentet me mendje madhësi, shiko ku përfundan dhe ka arë folja tëra që është rruje me pa Allahu e din se pejgamberën se ka pa, e din edhe Allahu e din se nëse kena pa se kërë asë është me mira vetë parënive e pse nuk ka ardhë Do thot, pse nuk ka ardhu këtu a jeti? A nuk e din ti me ditë? Në kosh kusht më e pa po, po. Nga se dituria përfituohet në forma të tjera, jo vetëm e pa po ngjarjen. Ka shumë gjëra që ndaj di, e pse si kena po? Kë dije kena përfituo nga mënyra të tjera, kena lezu për kët, kena dëgju e kështu me radhë. Andaj realisht është dash funumitet a nuk e din ti kët rast? Për me e të rreq domendim pëse karë a nuk e ke pati tëra me fjallën tëra kjo është për dujarësujete ndërdozërëton e para është sa Allahu Gjallahu Ala që në fillim dëshërënd në athët dhe qëton aja është se këtu të regime që poa të regoj të thëtë janë ashtë së takta dhe duhet ti trejtoni këtu të regime si kështë me qenë dëshmitar ju me i papët a po s'ka nevoj me e pa Për atë që Allah o të ka lejmru, nuk kinojtimi e papëtën. Gjdo se në bot është në dyqëshë, pas ma Allah në gjellë dhe gjellë u hopën. Me të lejmru ty një lejmë diqka, po povesh du me pane vetëm. Për shemblë, zotë në ruhet me të lejmru për një tafer në smutë. Po mirë është në spitalë është, o oh, ma mirë, anëve është pa e pane. Nuk qëtësoj është Allah, të ju jo që nuk i besënë. Ama ka disa dëvërteta që njeri Nuk i pushon shpirti pa e pa. E Allahu do të më treguesë, trajtimi un përballë rrëfimeve të Kuranit duhet të jetë pak më ndryshsh apo. Si noi më e pafton. A thot Allahu xhalleu an se kanë ditë, është sikurse më pa. Madje më ma bincu se më pa. Se të shkakon është tan pallat se kisha po mirë, dikush në stup që shpengu atë. Në Nëse se kisha kuptuar mirë, ndërsa Allahu xhalleu po ta prezanton në mënyrë më të drejtë dhe më të mirë dhe më saktë më e pafton. Nëse para në kur si pa, me këtu si ku i trajtojmë rafimet e Kuranit, çfarë bën dia te rushin zemrën tonë me çfarë trajtimi është sikurse më e papatë. Para mendomë ku dikush këtu në xhami dëshmitari këtij rasti. Sikush më dëgjua. Qësti e ku me prezant kur Ibrahimi ai më tha, po ai më kon. Hajt kalzo na. Shumë ndoq interesante, ka po vetë ky. Ndërsa a trajtohet me të një interesim dhe përkushtim kur Allahu xhellahu ta thot sportëzoj për Ibrahimin alajhim, që më thonë edhe për xhenetin. Kërë la u fletë, me bo me arë, me arë di kush Pe i gjihnemi Allah në rrët, i shkrumum Edhe me pa, o, o qëka ishë atje? Në të më rranë, kush rrësë në hapë buka apëto Ku që a kumë pa unë apëto Pëti një rrasë me pa, tragika ke pa Prinshë të buka disponimi Problem se ke pa, tjetër është me eni, tjetër është me pa apëto Musa, alisam, dëgjaj që poplë i ti Po a dhurën, lupën A ma kure pa, i i i i godi ploka dok ti e trish me pa e Allahu xhallahu na flet për xhenetin na duhet me e ngrit vet ndinë e shkolb binjes se sikurse më e pabll nga se po na flet dikush i jo vetë që ka pa, pa e ka pa po ai ka kriju dhe është çdo ditë dhe, dhe vazhdimisht Allahu xhallahu xhallahu këto xheneti këto xhenimi këto rrëfimet prandaj Allahu na atrik vërmënden se ky Kurani është ndryshe nga çdo nga gjithë e vërtit tjetër, nga gjithë trajtim të të të mbojë që e keni është tjetër afton. Përndaj, thot elem tëra, edhe në aspekt në e bindis, edhe në aspekt në e qudis dhe habis. Qëka me pazot? Qëka kërëfim ka që i qudit shumë që na duhet me e ndëgju dhe me e pa, po, zhvillimin e këtijave? Jo me sytë e baldit nga se nuk shijet, por Shikojeni këtë njari me sytë e zemrës Me të shiquarit e brendshëm Më ndoni me vizualizu këtë pa me pose Qka ka ndunë histori Qëtë mërë një mësime të duhura Ile ledhi Kë e kemi po E kemi po atë Ile ledhi Këshajatë Sko emën Sko mbi emën Sko kur gjë Këtë është me të dhe Koranit Së më rëndësio Allah Në Koran, s'ki ma halat përmendme S'ki të përmendme Në të të njerëz Me emna me detyra, s'ka kështu Këse Korani Fokusuat në realitet Jo në formalitet Fokusuat në pun të rëndësishme Jo në kureshtje Që shë batem në shkureshtje Leti kureshtjen Fokusuat të mësimi nga se sikur se kemi përmendat tek lupa e benisrelve shumë ma interesant duket njerëzve e lupa që fara ke se mësimi nga a i rëfim që kemi përmendur përde Allah Gjellevola nuk përmenam së më rëndësi e mëni më rëndësi është në gjarja qëfar bëri kë njëri kë që svetim kush është njëre qëfar bëri haa i bërahime fi rabbi që këni këtë shprejë në gjuhë në rabë e të, në rrëzër, kjo është mërkullia e gjuhë së rabë. Kjo është mërkullia e këse gjuhë që zotë gjën lewala e ka zjedhë tjetë gjuhë e Kur'anit. Në gjuhë në rabë e që zotë gjën lewala, këtë e përmenë Kur'an, të dhëtë e pardurët kjo shpesh në Kur'an, të vizualizën me pa, pa mjen për me shprejhës, dhe të mundën me kuptu rëthanën A në ti kërë ndëgjëm ha këtë haaad gje Ibrahime, se kjo kënë zjatim me tështit për masë alëtot. Alem të ra i lëllëdhi haaad gje Ibrahime, a ke pat i cili e këndërshton të dhe polemizon të Ibrahimin alësëm. Në që kështë sa qëtë e themi e polemizon të, nuk e dim asa u kënë të bërtit asë kur që, a më kështë haaad, bagi me siklet e ka ka përshëm. E polemizon të Ibrahimin alësëm, bagi me sik Bajag i revoltuar. Bajag i me ngarkes. E ku jem këtu kuptime? Së janë në fjalë. Jenë në zjatim. Këtu zjatimit, tjep kuptimet, aftën, një formulime. Që ke arëgjua rraba? Andaj, qëfar sikletik ishte kënjeri vëllam? Që ka, do më do në një, banor i veni ti, ka bod e qka. Edhe, Aqë, për themë kushtimisht në thujza, krim të madhë paskabon, sa so që është të razu këjtë veni apëtëm. Ma dje është të razu edhe vetë mreti këti veni. So të lashën e ka këtë mretë, e so pun të i ka, por këtë qënë ka një të razim i përsa qëmë speciali. Qëka e ka të razu këtë mretë ollo? Qëka e ka të razu? Hadje! Kush e ka të razu? Ibrahim! e ka të razu Ibrahimi alësam. Pse e ka të razu? Ha, një Ibrahimi a fi, rabbi hi. Ibrahimi ka besu me një zatë, e që këj besim e ka të razu, pëm mrejt të, të të të poshtë të tonë, pëmë. E qëka këgallë që ka besu a një zatë? Për. E qëka ka, pëtër? E qëka nëse ka besu një zatë? Po, ti ke besu një zatë, kënjë zatë? Pse, pse nuk të të razuj besimi a ti një këtë zatë, ose këti? Ata kanë besu në vëllë e Zotë në shabëtën, si në konë në gjithë një Zotë. E pse e të razoj Allahu gjallë gjallë hofëm? Nuk e të razoj për shambullë, se kurse korejshtë e mejkës. Apo? Allahu e thotë, el menat, menati, el lat, el uzza, idhut maj, pasaj 360 tjërë. Asë një herë, Arab nuk kanë luftu për Zotëna. Ju karahi se me luftu për dedhe, ama për Zotëna kërë. Parëna, q Ska ngujtë me gjitë mirëkoptim në beve, e asë në doshta, ska ngujtë me gjitë mirëkoptim në pulla, njën kanë luftu, për i pullë kanë luftu, apën. A mën Zotëna, ti fintu në në fintenën. Kur s'ka luftu për Zotëna? 316 dhe idhë i ka pasë qabja mrejnë atëm. Lëj, lëj, mileti, lëj, lëj, insoni, lëj, lëj, njeri orë ato e ka Zotë tjenë. Ma djështë ju kanë dojnë atë 368, si kështë të thëtë omeri, i rrëdhjallu të alan, hu, i kemi gatu nga brume, zotënat, i kemi adhru të natën, kër i milu dhe më njështë, i kemi hongra, pa. Qështu kanë zotnat, pa. Ama, pasë zotënat, a ma, s'ka pasë problemë, pa. e pësa o problem Ibrahim, pësa o problem kjo, pësa o problem Muhammed, pësa kjo problem? Nga sa ta e dinë, se gjitha zotënët e tjerë me idu që adhruen, realisht e fuqizojnë egzistimin e njëri tjetërit. Apo e fuqizënë, lati e fuqizënë, huzënë, huzënë, huzënë, huzënë, huzënë, huzënë, huzënë me natinë. Të në zotënë që jënë realishtë, ndështë të, të ndryshëm në emna, por e fuqizënë kuptimin e këti adhurimi me zvetinë. Ndërsa, kur delë Allahu Gjallewala, kejkë ta bina të. Abinat nëse s'ka nuk mune të kompirmis me bozë Allahu me latin me uzan andaj është razun në mrudit është razun në mrudit nga se e ka di se Zoti Ibrahimit Alehisram është problem për në mrudit është problem për manipulimin e në mrudit se Zoti Ibrahimit një uqilë, sytë njerëzve marrë e veshtë edhe një mnjëri e kjo zëbën me ndodhë se tani mundë prishët punatë Se zoti Ibrahim i të të më thëtë njerëzve, kjo është i dektë. Kur duja marrë shpirëtë? Më stot të i pitinë avëtër. Kjo bëhet problem. Ka sa i me tuti ka majtë në pushtet. Apo? A i ka majtë me me dhunë në pushtet. Kur njerëzë liruen nga rubnija njerëzve dhe dalë në rubnija Allahot, që shmi tutë masënej? Si me i manipulu masënej? Problem me i manipulu ma. Nuk mund është me i manipulu. Andaj e dhenje dhe për magjistarët e korepan argumentin u bendën tha më zgabani më zgabani mi besu mu sa i sa më zgabani se e dini që ka ju bëj e dini qëfar ka këkërësua po ju gëshdaj ju ju mës po ju gëshdaj edhe ju mës tani të u rre parëme të më të gëshduhë më dru edhe pas taj së gëshduhë ari me të të të ru Vëpse thanë, na i këna besu që ti, jo ti, kërë që më shëmonë. Asë se lipën po shtetin, asë nukë thanë, ta shë këna bom, tjera, bëllisën, gjo, la, than, me bomë në daj tjerë, kërë gjë Allah eqë, veç thanë, amëna, na këna besu në zvotën e Musaot, alisam, se kërë kërë ka zëtë e tjesë i zëtë. Kërë këtë e ndërgjëj faraoni u të razua, kërë këtë e ndërgjëj në mërudi u të razua, gjëta është të dhe kërë ndërgjë Arrasti i dialoshit edhe sirëbazit, magjistarin, s'urën borugjë, është që është problem, besënë të në gjithë s'kja. Mi të pakur morë vëshmë kanë ka besu se veç tha bismillah, veç fjala bismillah Allah, kur gjë, bismillah edhe myti kafshën, si kurse ka në hadith gjatë, u të razua, krejt, a i venë në atë koha, përëm. Andaj edhe kjo u të razua, u të razua, dhe e kapi panika e kapi panika me dëvërtit rëndaj edhe haaadjë Ibrahime si, si si si më u dridhej si si më koni shqetsum i ngarkum në Zotën që ka pësu Ibrahime krimi i Ibrahime të alisam ishte vepse tha Zotë jam është Allah kur që më shumë krimi i Ibrahime të alisam ishte vepse tha ti nuk je Zotë burm kur që më shumë asë nuk e nënçmaj, asë nuk e përbu zëvista, po nuk mund është ti me kondë zotit, smun është me kondë të, kaqë. Andaj, kjo është fuqia e besimit në zotit në gjerële li hoptën, të doptin e bëndfort, të oltin e bëndgritun. Andaj, edhe, e thiri, me e polimizu dhe me te me debatu, për qëfarët, për qëka për debatojmë, ku është problemi? Kjo e rabbi hi për Zotin e Ibrahimi, të pësëm, është e debati. Tema e diskutimin në palatën e nëmru të është, Allahu Gjelle Gjelali hua pëtën. Kjo është tema e diskutimin të fëmë. Dhe këtu të është Allahu Gjelle Huala të ndërlozër. Thot, en atahu Allahu l'mulk. Pse kënjëri u rebelua? Pse kënjëri do tëtë u të, të regua, kaq i trazuar, kaq i shqetsuar? Pse ky njeri mohaj pse Allah? Ti ç'i di ti ashom? Pse? Allahu thot ata hu Allahul Mulk. Allahu Jellala i dha pushtetin. Dhe pushteti e bëri që të bëhet më i lartë. Allahu Jellala thot inal insana laytgha an raahu istaghna. Kriusi njërit, që një njëri shumë mirë, tha Inel insana le jatë ga Tha njërit din bagi qëpash me të pruatëm Me kalu ku finë nëpëm Të gjanë, jatë ga, është e kalanë E të pranë E të pranë Kur e të pranë njëri Kur bët i rebelumë Kur bët më ndjë madhë Enraahu stëgna Kër është e vetën që i ka punë të mirë apëtëm Kur pavarësuhatë Qo po shtat e din që se ka të kurzume simbasti furnizimin me rrogën e mujtave. Se i ka këtu punë. Në radhë se ka për lëmikun, se merr kondon. Se ka për mishin, simbasht s'ka asnjë problem. Begatia Allahot, e Allahut fatkeqësisht e çon pesha, thotë. Edhe këy njëra thotë. Ky njëri. njëri Kish më tën i varfër në Mrudi të kishë me qiri smugut në mërgudit, a kishë me thonë një mëzotit? Jo, Allah, s'kishë me thonë atëm. I dha Allah unë pushtat, dhe i ja dërzoj krijesit e ti me ndëgjurë dhe me respektu, dhe këmë mirësi që Allah unë ja dha, subhanë Allah, e ledzej gabi me shtapëm, sikur se ka pëllat njerët, ndodhë që në begatin që Allah unë ajapë, të jetë për këthimi i tyre ka heke e që aptëm. Nga modestia në mëndjë mëdhësi, nga bujaria në kopratësi, nga pranimi i dëvërtetës në kryenitësi dhe refuzim dhe i natë. E pse undruve? Bega tja Allah Gjallë Vala. Anda i thunë djetarët se Allahu Gjallë Vala të ndërrodër, i apë njërit dhe i mundësonë posedim nështë dhe i mundësojnë liritë të shqytëzimit të asaj që e konë posedim, dhe i rison njeri u fillon më binëse, po, jam jashtë, e përshem, jam jashtë, qështoj njeri, edhe përse Allah u i qënë, ka erë argumentin me thonë që, nuk është e jo të jaftë, a i patë Allah u në ruajtë, dhe i ndëgjuat këto termetit kohët së fundit, qëka jënë këto Allah u të? Me në të regu Allah u gjërë lewale se, Shikot të që ka pasetan, dhe që ka që për 10 sekunda se ki më apëtun. E po? Kur që më shumë? Një shtëpi që e lorë dhe mundu me ndërtu me djetra vite angajim dhe aktivitet dhe pun, 10 sekunda. 3 sekunda! Sekunda! Dhe sështë asë gjë më apëtun. E kush është prapronori? Kush e ka prëndori? Kush? Kush? Po njeri abitë së dohë. Habitet, gaban, e merë pasuria, e merë autoriteti, me ndonë se tash më ka drejt, e ti është, si du e shvizaj, që ka du thamune, po mirësia Allah që ta ka mënsu, ti me full që ka dush, zdo me ndonë Allah që ti me full Apo, mirësia, që lau, ka, dhen, qikash, ka dush, a po mirësia që Allah të ka dhenë, që kash, ka dush, zdo me ndonë që du e me shku ka dush, mirësia që Allah të ka dhenë, po se dash, Nuk do me thonë të privatizajt përvarsosh Ta shumë për qëka duh, jo vlo Andaj, ledzimi i drejt I mesajt të begatis është Ledzimi i drejt është Që begatia me ta frute ka la u gjellëvara Sa më ati për të begaton Sa më ati për tjep Sa më ati për truan Ti ende me i kujdesim për të je Ende me bujarë je Ende me i mirë je Gjido kohje tjetër është gabim deri sa mund një që ku marë, nga se edhe kjo, edhe kjo dëvim është i përshkallëzuar, nuk ashtë një shkallë, apo, ka njëri që, nështa, në e qënë pesht pasunia dhe autoritetit, ama jo dinë më zbesim, pak e leviz, një tërmet e lkun ka pak, e ke pa u gulkun, nuk urzun kurqë, alhamdulillah, diku tja dridhë pak më shumë, e dikan, e rënëm tërsef, si kështë në mrudin, parëmëna, një edhe edhe nga ky pushta që Allah i adha, këllë me thonë që, unë jem zoti, hajde mërën mu shënë, suham, Wallah, kjo aqë faraun ka, faraun e qëtë të të të të të të të të të të të të, thau, hadhile në haru, të njëri njën tahti, thak të të lumej një li e tjetë, në nën komë, në njërri dhe mëlloh, unë e meni, meni komë qëtë të të të të të të të të të të të t Po fotkë që është ja çaj Allah u ujt mi kryesën Ronald ke për vetëm thonë i mautën. Apo e mbyt ti Allah me që ta ujt që te ke këmb dorë. Te ke shmyt Allah me diçka tjetër përshëmë apo unë skuqun për vetimin, ku pun për ujin. Përshëmë Allah ka ujt me mi të foron me vetim. E ke shmyt me vetim mend. Me tash foron, e un skuqun për vetim, për ujin ku pun. Apo e pa po, ke dhon për ujin që është joti po. Po çaj uji ka me thyt apo. Subhanallahu. Allah na ruaj ta. Ja ne Mrudi, të ndaloza thëmë të, kjo është pështetë jam, kjo është e jamja, krejtë që ka du në këtu botë, andaj, unë jëmë zotë jojë, i prajimë e sëmë tha, jo, jo sjetë si i zotë, andaj, e thirinë palatë me pyjtë, e kosh është zotë i të pra, andaj, të ndërdozërë, Allah unë arrua që, begatit në rebellojnë, e të në qëjnë peshë, Allah unë arrua që begatit të ndikojnë në raportet mes vetave thonë Subhanallahu sunjal kur i kanë pasë ka 2 orë në gjatë bëj di fortunë dorës. Si u ka bë Allah ka 28 tash kanë filluar me harron njëjtë, më thonë. Që është e keqe thonë. Kjo është e keqe. Kur i kanë pasë ka 3 orë në gjatë bëj më bujorën kon. Ja u ka bë Allah ka 100 tash jo s'po kem s'është obligim, e përpara ku kanë obligimet. E kështu merroh, kështu merrat. Prandaj bëhu bujor, bëhu dordhënës, bëhu i mirë, bëhu devaçshëm gjithë mund, veçanresht, kërë Allah të ishtë në begatit, kërë Allah të ishtë në mirësit, nga se kjo është vepra dhe kjo është efektimi i rubit mi të Allah gjelde ola. Për ndryshe, shika ku mund me shkunirja pëton, shika ku mund me e të rjekë, mëhimi, dhe ku mund me e shlikush, ledzimi gabushmi mesajtë të begatis. Dhe nuk e keni të panjohër të ndërëzër rasin e tre personave, që Allahu Gjellot e kështë të spërëvuar, të e në raste më të vëllën e po, Allahu Gjellot ta illustën me shemur shika ku për fundon njeri, edhe këta, përshe, që di është puna këtilo, i këna dhonë, që që ka bëmë? Si kurse për e përmenë, pejganëveri, ali i së tonë adikët në që të të thëmën Bukhariu, nësa ju në di, tërë vetë, njeri për të të njështë spërvu me smujt të lkurës E tjetërin e ka s'pru, Allah u Gjellera me sy, me t'pamur. Dhe Allah u Gjellera ka danë 7-3 me i, me i begatuhu, me i u dhënë mirësi. A jo ka pasë bërqë? Jo! Ma di u ka dhënë atë që ka ta s'ka ditë me kërku. Ka shku t'i pare dhe i ka thënë me lejë ku në fillim forë, mjetë i ka shku. Qëka kështë pasë e pasë në pasë këmë? Dhe ka më kur gje eqë, dhe që Allah u me mshu përkës e lkune, se po e më mar Ka posë me lëkurës, probleme ka posë me lëte njerëzë, me komuniku me njerëzë. Andaj ka veç që kemë më shnojshë, a veç me ujtë menet me njerë, që kemë njerëzë, që kemë njerëzë, të e këqërënë. Veç që ta Allah me më, më dhonë. Të të që ka? Kurë gjë? Ka në e pi pasurisht që ka pëtër? Ka dhonë veç një devë me më apëzotit, me më mëjtë, jatë të omlin me api, jatë ka pak me baj da malëzë, kurë gjë më shumëzë? e ka shërua Allah nga l'kura dhe Allahu gjëllë lewala ju një dele, një deve po ja ka mush lëginin deve mërë hau birë a demit të tjetëri ka hon e kom kokën e shëntume, as flak as, as gje, po dukna, as po me më martu as po me problem së po kom përmi të hishme të bukur ka honë qëka këtë dëshirë, ka honë veq mi pozo flakë mira veqë, qëka për do flakë jetë keqë Pasunit, një lëpë me pasë. E kështë kënasht me një lëpë, për e gjithë boratë, e kështë pitomlin, në kështë një mune për arra, kapak me, me, me e po, e kështë me rrë. E ka shrua, Allah, gjellëvoa dhe e ka zvukru. Juh një lëpë, një lëgjin lëpë ja ka do nëzote gjellë, gjellëvoa të. Te i tëriti ka shkuqë qështë njëtë, edhe e ka shru të syve, edhe e ka mu një lëgjin delesh, Po jetu në ta, po knaqënë, mas një kohë i erë me leku i njëjtë, por tash forme. i erë në qëfarforme. I varëfër me kraqë, një plak i shkretë, sprovë. Erë të i parë dhe i tha, po është ata që shikëa sëfëhanë Allah. Shikëa e njerën, këmë më kënë unë edhe ti qdo koshë, se kjo është njerë, kjo birë ademit. Qëfarë tha? Pash ja atë që të kepë këtë lkurë kashmirë, ja kujtëj, se ke pas një faroak të lkurë në mirë ti. Pash atë që të kepë lkurë në mirë, a me jepë një deve se i musaferë. Zdi që shkejë vëllaj dhe inventëm atje, kom së pëmënjë, i pëmënjë, i pëmënjë, i pëmënjë, i këtë më nëzaj, si kur sa i thajnë pëllimë, ja dhe këjë njëjtë me thotë. Pash atë që të ka jepë lkurë në mirë, në Sa kush më ka pasuru, babe, babgjyshë që na pa këto gjithna, subhanallahu. Sa obligime që janë shumë, më Allah, e me Allah është shumë pjaqisht, më skajn më skaj. S'ka pas një pugull se ka pas. Ja kam ush Allahu xhellahu luginën me deve e tash shumë obligime, të lashë ngarkesa që ne investuam shumë, s'po na dal e këtu me radh atë shkafa me liku. Thajnë kënd të këthibën Të së jere ka Allahu i lama kënd Nëse jetu rajt të këtheftë Allahu që shjeko në prakëtëm Edhe shkoj atëm Qashtu shkajt e i dyti, qashtu e i njët Dhe njëtë, posh ato që të kekët u flekët ka shnira Atë pas ka zbukru A me i lup Se u thori shkete fukare Një lup u lup Nështë e ka posh tre mi lup Një dhama Sa baba bëgjnja lup u lup sa bëja këshëm të punu ba, bab gjyësherë tani baba tani jone i në lodhë farti në lodhë dhe të punu na pune, të shket të punu të ashtu i përzgacmi këshëm e të adhon ka obligimet janë shumë smoj, ola, nuk pëmujme nuk pëmujme qitë skejnë me, me qi skej subhanë Allah e që që ke qitë kërës ke pasë ljopë ola, e atër që qitë që skejnë me skej që ke ërë lakëmia njërit shetani ju këhu i freksënirën atër i tha me leko tha Nesë jetë të rajtë, të ktheftë Allaho që shjeko unë, shkajtej të rejti, a i sytë si kishë pasë, ma mirë si ka pasë sytë, se s'ka pa po lakmin dënjaja, të se shë nguop lakmin se të atjertë. Edhe i thad njësi, kurse i thad parën të dytët, i thadë Allah, s'ku më pasë kërgje i më konë qarë, Allaho më um ka zdritë me këta sytë, dhe s'ku më pasë kërgje Allaho më um i kapë, a oh, burë, a i s'dike që menekë, Aska është, fukareja po Tha kështu burra, tha Tha, mërë sa dush E dhe nërë sa dush Se s'pun pas kurgjë Kajtë Allah mi ka dhonë, apëton E me liku që ka i tha Tha ma i krejt Se mund ka qua Allah s'proj për juve Ata dë tut për para dështu në ti Kale uve, apëton A ne dojnë dëruar Komënë si qënë Allah dikon Nështë a ju me nekë Pa e qanë dikonë si sprovë, si vinë kur gjëjotja Veq me të pa Allahu ha A babë e babë gjëshë a Allahu, cilë i apëton Arrua e një më projime të dunjohës, apëton Arrua e njësë e dinë jeshë me dështu keqë i projime, apëton Dina me njëllë në projime në nimetëve, apëton Allahu në arruajt, apëton Andaj në mërru di njëllit Njëllit En atahu Allahu l-mulk Allahu gjalla përre Qe ka? Nuk tha Allahu gjalla hu ala në atë që e polimizon të Ibrahimit për zutin e që ishte mbret jo jo, ja kujtoj Allahu ja dha Allahu ja dha nëse Allahu thotë kullillahumme malik e lmulk o zatë, ti e ajë që ndurën të nda është është autoriteti, është pushteti tu ti lmulk e nën në të shah ti i jap kujdon ti e bë këndon edhe kryetor edhe bën këndon bret edhe krye familjarë, edhe shef, edhe drejtarë, edhe qëka të dukësht tjebën, këndën. O tënzi ulmullë kemi më në të shahë, edhe jam merë kujë dënë, së në në nëllë kërkush. Përndaj, begatit, nësejqde, duhet mi ka zhë Allah o gjëllevë Allah. Për drysh është problem, abdëm. Edhe kënjëri me gjitha këtu, i tha i brejimit e lësëm, kështë e zhëtë e të, abdëm. Kës Subhanallah, që shte kanë zullu më qartë, që Allah të dhe në fundë që kjo kanë zullu më qartë. Ibrahimi alësën po vjen me të natyrshme në Allah. Ashtë e natyrshme që krijetën e pas kriusë, ashtë natyrshme. Ashtë e natyrshme që kriu o si më smekon si krijetën, ashtë natyrshme. Ashtë që kje e le gjikshme, po. Ashtë E pa lëgjik shme dhe pa natyrshme, njëri me kënë, zët i njerëzë, ashtë këpa natyrshme. E shikoj e këzullum qarë që ka kishë bëha përëm. I kishë bi njerëzë e natyrshme ashtë, zët me kënë njëri. E pa zakën shme ashtë, ka erët ashtë i me këta. Venëse me i thonë Ibrahim e Asam në mrudit, ka erët i allah me këta, këje ka po vetë me allahet, ka erët i me këta, subhanë allah. Ka darëlla që është, po kush, kush pe i ka erë Kusht pika erdhe, a on pika erdhe, a ti pika erdhe Unë e me të natyrshmen Dynjaja gjithë që shtokon Allahu Zotin njështë rap të ti Ti e ke prish ranin Ti e dushme të do lëgari përsi prishet ran jone Ti e ke prish Ti e o kemë përnu njërzve Zotin arru, E ty me të drru Ti e ke prish A ma e bje një gjendje t'il Që e natyrshmia Bëhet e panatyrshme Subhana, bëhet e torshme Po për këtë Allah, gjëllë le vahë lajër unë argumentet, që mos mendru në të shmëria, asë pozicionet, ka dal, ka dal. Se du të me ditë kush ku e ka veni me ta. E kush e zotë të jetë pra? Shikone përgjigjin e njeri që e njeha Allah Gjalli, Gjalli, uho, Nukoh, oh, në gjëllë le gjelallu hapëtë. Nuk ka letë me dhëmë përgjigje o të nërruzë në këto hapëtë. Nëse mretin nuk tlen shumë me folë të ju, polemikë e përrej, dy fjallë së dhim me i litë, shdo të të shu i shu i shu i se së përdi, shafë. Apo? A përqit, a përqit zot ke në ke, ke lakata? Së tlenë, atër, i brejme se me dy fjallë, që kjo të njëri me që më bërë. Tha, rabbie, le dhi ju hi, o ju mitë. Zotë jam është taj cili, jap jetë, edha jap dekin, atër. Pse përzidhi këtë detaj, Ibrahim jasëm. Koj ka që ka fletë për Allahun shumë? Shumë ka që ka fletë për Allahun Gjellë Vada. Pse e soli këtë shambull Ibrahim jasëm? Filëm e shtë ndërlëzëm. Këtu kuptojmë, njohjen, njohjen e pejgamberve për Allahun Gjellë Gjellë Vada. Ate e dinë gjdo situatë si me e prezentua Allahun Gjellë Gjellë Vada. Andaj, Kër Faraon e pyti Muson, Kushe Zotu i tafën? Nisi kërse Ibrahim. Qfarë, thë Musa i tafën? Thë Zotu amartaj, kap form se, dhe kakriwar, e më është taj që li kapë formë, gjdo kryese dhe e ka kryuar, e pas ta e ka uzuar dhe orientuar me e tunë këtë botë, si pas të konësluf dhe konë formë, pëmjes që e kafën, e më e bënd të këtafën. Kjo i bjen, i bjen. Allahu e ka kriju leupën më të madhe se njërin. Edhe i rrin gati leupën njërit, njëri e mjel, ja mërë qumësin, e ngrej thmija i vogl, devën dy metra, më të madhe se se thmija, edhe devja në gën. Qështuja ke e bëzutja, nërse Allahu gjellë, leuale e ka bu një qenë pak më të voglë, për kohër e të bërën, më shumë se devja, hajti në rajta qështu më ishmi bëha, Bënë arushën lupë, e bënë lupën arushë, hajtë bënë e qështu apërë. Këta e ka bërë bim grënsë e këta e ka bërë mish mërënsë, në rajotin më iqa apërë. Qështu i tha, mu sa zemë faraunit të apërë. Qështu i tha, tha, fëma balu lë kuruni lë ule, tha, ata për para, qa, ata që që ka e nëshku, qa u po puna ty në apërë. Tha, fi kitabin, ka e të nëshënumë. Allah jeta vëlla nuk hutuat, as nuk devjen as nuk harron ata. Edhe kto fuqi e ata. Ti harron, e Allahu nuk harron ata. Për ndaj Ibrahim aso më tha në sie ti Zoti. Zoti është atë që Rabbi ka thonë. Rab, amri Rab ka përmend që ne ngupto kujdesin. Dhe ky kujdes fillon çë nga jeta dhe vdekja tandova shkenca sot ka zbuluar shumë do të gjithë ju mund të jeni më të ditur se në ka drejtëm për shkak të profileve dhe mëçi lexojni shkencësorë kështu më radhë mirë po qeliza apo si një krije se gjallë për çka formuohet një rjavë atë endërsin për shkencën nuk e din se ku e ka gjallënin atë atë një qelizë a e dini sot qeliza i ka një mi pas 10 miljard qeliza atë në miliona qeliza vdesin më rana minutave dhe në gjallën tjera, pëtër, që kjo është rabbi e ledhi ju hi o ju mitë, që kjo rëzot jam që jap jetë dhe jap dhe kënë, që kjo është, tër, po? dhe tëtë një qelizë mund me prodhu, dhe tëtë sa nuk mund me prodhu fabrikat më të më atë se kohë, bashkë më vo, ndërsa me milimetra është e vogullë, ma dhe ma, ma pak së nështë a milimetri, e që i kache, i thot në mrudit që fjozut jam a ka dale vore ku shte da jetër andaj Ibrahimi do të thot filloj me besim filloj me bazë dhe filloj me ngasmim të vëmendjisa në mrudit në atë që është e njërë lo, është shumë e njërë dhe pa kontestushme kur e ndëgjej këtë në mrudit e kapi i nati e po që unë pasht sunë thot më kur gjaldë s'ko që ka thot më tha e në uhi u mit tha e dhune në gjaldë dhe vdes që kënje hulatin e në mërudet nuk tha unë një maj që bëj këtë punë nuk e më haj mirë po që kënje si bjen me herë nga pozicione i pavarësis unë jem zote në pozicione orta klëkut edhe zote jetë është qaqështot po edhe unë jem qështu apëtën ra me herë atër enë tha uhiju edhe unë qështu bëj nuk tha enë ledhi nga se i brejimi alë qëmë tha rabbi e ledhi, këa ledhi është vetë zote jemi për në këtë punë a nuk tha enë ledhi unë jem atë ledhi e hjeku e diju në po lemë edhe mudi qëka, edhe unë qështuja përkëpë e murë dhëtë shkëretë më borgë atje, apo edhe njënët tje heku kryu të mytë i krejtë, ati i tha hajtë të shpijë atje, të që këto e mytë e këto e njëllë. Që kjo është menqërria në mërëzdove, që kjo është inteligenësën e mërëzdove, njërit meqët, andaj të ndërëzërë, besimin e Allah në të këndidhë dhe mendinë, Vallai besimi në Allah do të bën të mëshum, të bën më ndjedhritur, të bën të bën të ngritur. Besimi në Allah xhallahu te jep siguri dhe qetësi. Muhimi i Allahut bën që njeriu si më mohu edhe arsyen e vet sikur të bënim rudia. Po a thot njerëmi me llakë të qallav. Po a përgjigjet njeriu me aq më shtroto. E që ky nuk është kriotari akademisë shkencore në atë ku optën as tuk është veç tjesh mret as profesor kështë thohi, zoti t'yne parëmëna ka që i meqëm zoti e ata që i kanë bësën ta e ata sot meqëm e ata parëmëna kur zoti t'yne kësi përgjef e ata që i kanë bësu parëmëna subhanë Allah si e degradën njëri u një vetën e ti për një epsh këta ju që se ka njëft alonjën lëvala për Mirë po e kanë ditë se me pasu Ibrahimin e lësëm ju prishët Kënëtsia Komoditeti, rahatia Andaj njëriju Kur degradohet me besim Degradohet edhe me logik dhe më arsuja Udhesh e pëshiti Për këtë arsuja ka thënë Allah Gjellëvala Edhe këtu A ke po ato Qudit shumë A po, a jetu qudit I teha dhe ilahe hu Hva e pëshnëve të ka bëhë zëtë, e pëshnëve ka, zote ti është e pëshit i në dëmë, aje urnën, aje ndalën, aje e urdëzën, aje ndalë, aje qënë komë, aje ullë, kush? E pëshit i a pëtën, i cili funksionan në bastë i oshjes, parna në zahë që në rënë, në bastë pa mje vë a pëtën, kja, që kjo është e pëshatën, a në rënë, e shënë një sandë bukur, lakman, i thënë, Njam aksatos më e bukur e harran këtë ata. Që ç'i Zoti ka njëri fëm, i cili degradohet në pasimin efët, e efshit e mohon logjikën, e mohon arsyeun dhe e mohon Allahun që do të jona lëvën. Andaj le në aspektin e pejgamberlukut. E po kjo ke pejgamberë, kush ke pejgamberë? Di këtu, di këtu. Le Ibrahimin arsimën e Mrutin. Marrë vetëm aspektin e logjikës të arsyes Allah. Që pojo qartë, Zot jam, ç'a bon? në gjallë ja pjetë si e kun heq, oh, adin, heq si e kun t'ka po me kunë dhe ti e din që sa dhëmija lindin dit për dit në shtetin tanë kush i siela vëna ta, kush i bjen njët ata ti e din shumë mirë që ti këto se banë edhe ti e din shumë tjeri këtë pasë baba e të nëna e të ju ndik e gjyqit ka dikë, kush i ka po me dikë ti e din këto shumë mirë dit për dit e shemë e sy ja ka siel një argument pjetë të prakshëm të jetë konkret, të jetë të qartë, shiko inati ko që njërë në thonë, subhanë Allah, diçka që është më e qartë se dita i ka thonë, e në uhje e umitë, e adhonë që shtuja e buja përë. Ibrahim e lesonë të ndëllëzër, he është e, nukë mërtë është me polemika, me detale, e hajtë të nëse pro pëngjallëshe, e hajtë, e, e këtë përë. Me njërë i një randë, me njërë kryo neqë nuk kja vjenë detajzimi aftën, nuk kja vjenë argumentimi, si këse këna me përmenë, ndeshtë posa që më jo vënë arshme, nga se të arshet e ku a përfundoj, se, qfarë metode në amësën Ibrahim i elsom të debatit, në këtë rastatën, për, qka përfitohën në këtë rastatën? Për? I përna kamësu Ibrahim së njësën të ndërosi, du me përfundoj me të është se, pa dushim se, një nga mnyrat, e m Dhe një nga mniret e mbrojtës të vërtetës është edhe polemika, edhe debatit. Pëse jo, kërë është konstruktivës i duhet. Dhe feja mund të mbrojtë në format të dryshme edhe për, mes, edhe për mes debatit. Mirë po duhet me qenë njëri kompetent edhe i shkolluar edhe i pregaditur për të bëjtë debate. Jo në gjithë kosh atë, jo në gjithë kosh, edhe jo në gjithë mënyrë. Ibrahimi Alehi sa më shika ku kap, në qfar pike, e jo më të shetit në debate dikosh kush dan, për me e shfaq një rrëzat në fund që aj dan, duke me ndu të të se unë e haku kalzove haku në dëvërtetën. Te e kalzove haku në dëmjëst pjesme, e edhaj e më poshti haku në pjesën e vetë apën, për balteje, jo për bal dëvërtetës ato. Andaj, menqëria dhe shkallësia, e në të që duhet me e karakterizu, atë që dë me mbroj këtë fejtë. Për ndryshe vlenë hadithi, i pejga me dhe sanë, i që dhe thëtë, me në kene juqminu billah, ju ulejumin e akheri fëlejë, ku lë khajrën e u, le jesmutë. Kosh besanë Allahun, hedhë ditë në gjukimit, le të fletë mirë, ose heshtë të borë, shuji, heshtë rëhatje e ta. Sikur që ka nëmë djetarët, në qofë se të fodrit është nga rgjendi, di nëse të fullrit është argjent, me full është argjent, atër dije se është ari heshtja. Në që ofës është ari me full, është diamant dhe margaritari që mu shumë me me heshtë, me ditë si me debatu, dhe kur me debatu, dhe me këme debatu, dhe me qëfar bazë me debatu, për ndryshe, heshtë Allah, sot ka shkolla, njështë kënë shkollë, si me konë, të më thonë, i aftë në debatë, negocjata, në polemike, kësht Nuk kanë shkollë ndonjë ko për këtë punë. Dikush pa shkollë, pa dias, pa kurrë futetën te loja në përjetë ndesh me kustomerat dhe qëllimi i që çkart, atë me më bëj të hakun, apo. Qëllimi nuk e arseton mjetin, apo qëllimi është i mirë, mirë, po si kurse ka thonë Ibn Mesudi, "Rubbun muridin lil khairin len yaseebuh." Sa njerë i don harin, po nuk ia ja qellon ato. Prandaj mund do të që me dorë harin, po edhe me ia ja qellu, me ia ja qellu harin e kur ndajeqet Ibrahimi alsomt ndërruazër kaloj me një pozicion tjetër të debatit dhe kaloj tani ku një tjetër e që ky kalim dhe ky fillim dhe ky përfundim prezanton një metodologji të rëndësishme të kësaj teme të cilën do ta trajtojmë inshallah një jaun e Gjellona, ozuz, në javën e ardhme zoti gjelon na uzoft në rrugën e drejtë dhe allah na mëson që të jemi përkrahës dhe bartës dhe mbrojtës saqë është e drejta e vërtet por juvet me qëllim por edhe me di edhe vet di edhe praktik si kush na ka mësuar zotë e xhel Leward pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ta kimë dashim All-ahu i ruaj, me kaç për të thonë sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam bismillah.